É mais uma do MM, é o menor do mandelão. E aí, de RD. Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de Vrau, hein, mulher! Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, Vral, Vral, vem pra favela. Fica doidinha, então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandra, vai, vai. assanhadinha Tu que só quer vral, só quebral, só quebral, vral, vral, Vem pra favela, vai, vai. fica doidinha, vai, vai. então vem sentando aqui A nova nova, nova, nova, nova, novinha da favela o ritmo é esse aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, senta aqui senta, cai, vai, vai, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta cai, vai, vai, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta aqui, seta cai, vai, vai, vai, vai, Essas azma vai, vai, a sangadinha, vai, vai, Que só quebrar, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, vai, vai, fica doidinha, vai, vai DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano. Isso, isso, do jeito que a favela gosta. Essas malandras sanhadinha, Que só quebral, só quebral, só quebral, Vral, Vral, vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui vai. Essas malandras, passanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui vai, vai. Sentá aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui vai, vai. Sentá aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui vai. Essas malandras, assanhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vem vral, vral, vral. pra favela, fica doidinha.